van rojin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah was salatu was salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha mabarat hvala neka je gospodar svih svjetova onako kako njemu priđici njemu zahvaljujemo na svim blagodatima koje ima nas neprestano časti najpotpuniji i salami na rasulullahu muhammad sallallahu A njegovu porodicu, ashabi, sve sedmnih njegov sunneta i putlu suvnih dana, amin ja rabbenu nakon toga, poštovana braćo i cjenjene sestre, Assalamu alaikum rahmetullahi rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nastavljamo <coughs> sa hadisima Rasulullah Muhammeda sallallahu alaihi wa sellem, koji su izboglavlja imana, a, a tretiraju... E, dakle veoma važna pitanja e, koja se tiču naše, naše vjere a naravno radi se o hadisima koje su zabilježili imami Buharija i Muslim u svojim zbirkama hadisa pa je na redu poglavlja babu men hemle bi hasmetin eubisejietin o tome kada neko poželi ili na umi da učini dobro ili loše dijelo. Pa je pod ovim poglavljem i sad spomenuo dva hadisa. Jedan od tih je hadisa od Ebu Hureyre koje direže i Buharija i Moslim zajedno, u kojem stoji da je rekao, rekao je Rasulullah sallallahu alaihi wa sellem, Iza ahsene ahadukum islamehu Kada neko od vas u potpuni i ulepša i usavrši svoju vjeru fe kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi'ashri amsalha kaže svako dobro djelo koje učini desetostrukom mu se računa piše i bileži. najmanje 10 deset, desetostruko il 700 pa sve do sedamsto puta više. وَكُلُّ سَيِّئَتِنْ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُوا بِمِثْلِهَا A svako ružno dijelo i svaki grijeh kojeg čovjek učini tada računa mu se kao jedan grijeh i računa mu se kao jedno dijelo da je učinio. U hadisu od Ebu Sa'ida al-Hudrija kojeg bileži samo imam Bukhari, je rahimahullahu ta'ala, stoji da je Rasulullah rekao idha aslama al-abd fa hasuna islamuh kada rob primi islam pa njegova vjera bude lijepa potpuna u potpunije kao što je u prethodnom hadisu spomenuto yukeffiru Allahu anhu kullasayyatin kana zalafaha Allah mu obriše svatki grije koji je ranije činio u vremenu nevjerstva i kufra. A nakon toga Allaho vađelešanuhu pravda se uspostavlja. Allaho vađelešanuhu vaga je da svako dobro dijelo se desetostruko nagrađuje, pa sve do sedamsto puta više a ružno dijelo se računa kao jedno, kao jedno djelo, osim da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala oprosti. Draga moja braća i cijenjene sestre, ovo su veoma važni hadisi sa nevičanstvenim značenjima i naravno hadisi koji se odnose na svakoga od nas. Odnose se dakle na svakoga, na svakoga od nas, jer od nas se traži, od nas se traži da uvijek upotpunjavamo našu vjeru. Jer Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Iza ahsana ahadukum islamahu." Kada neko od vas upotpuni, usavrši, uljepša svoju vjeru. Kažu islamski učenjaci, šta to znači? Jedni kažu, kada uđe u vjeru u potpunosti, i su, suštinski, i sa svojom vanštinom i sa svojom nutricom, i sa svojim, dakle, srcem, i dušom, i tijelom, e, sa cijelim svojim bićem uđe u Allahovu dželješanu u vjeru. Istinski prihvati islam. Uđe u sve pore Allahove, želješanuhu vjere. Prihvati sve propise. Bez selekcije. I zato uzvišenje Allahovi, želješanuhu kaže levina, O vjernici, uđite u Allahu želješanuhu vjeru u potpunosti. U potpunosti prihvati vjeru. Sa svim njenim detaljima, sa svim propisima, sa svim ogranicima sa onim temelnim i suštinskim stvarima i naravno sa svim ostalim propisima koji nemaju težinu temela, ali sve što je uzvišeni Allah subhanahu tala propisao vjeri, to je važno i to je bitno. To je jedno značenje ove riječi, i da ahsane ahadu kum islamahu, kada neko od vas upotpuni svoju vjeru i usavrši svoju vjeru. A drugo značenje koje islamski učenjaci ovdje spomenju jeste da se ovdje u stvari misli na najveći stepen vjere kojeg je Rasulullah a.s. spomenuo u Džibrilovom hadisu. Taj hadis vrlo često tretiramo i vrlo često ga spomenjemo jer to je hadis koji je objasnio cijelu vjeru. A Rasulullah je rekao kada je objasnio uz Habima, "Ko je ovaj čovjek?" rekao im je, "To je Džibril, došao je da vas poduči vašem dinu." Din, din je vjera. Din je vjera. A din ima svoje stepene, kao što smo neki. Prvi stepen jeste islam, ono tek kada se prihvati islam, kada se izgovori šahadet. Zati ne zadovoljava se tu mumi, nego treba da ide dalje. Naredni stepen, naredni, ovaj, naj, naredna dređa jeste iman. Iman da čovjek zaista povjeruje sa ubjeđenjem, da čvrsto vjeruje bez i malo sumnje. Jer da bi, primjer, radi kao ono kada su neki primili islam za vrimere suru Laha, s.a. zato što su vidjeli da on dijeli mnogo deva, mnogo ovaca, mnogo krava, To im je bilo u početku u početku razliku da prihvate vjeru. Oni su bili ono taman, dakle tek ušli u islam. Još iman nije ušao u njihova srca. Allah šanohu traže od nas, idi dalje vjerniče, ne smiješ da se zadovoljavaš. Ne smiješ da kažeš, e dobro mi je ovdje da stanem. Zatim ne smiješ ni na imanu da ostaneš, nego ideš dalje. Ni na ovom levelu ili stepenu ne smiješ da se zaustaviš. Idi dalje usavršavaj, upotpunjavaj svoju vjeru. Od nas, Islam traži da budemo a, ustremljeni ka idealu, ka perfektnosti, ka savršenstvu. Klanjaš, da, ali upotpunjavaj svoj namaz, usavršavaj ga, uvijek ga uljepšavaj. Zar nema prostora da se naš namaz uljepša? Svakako da ima. Mnogo ima prostora. Jel, jesmo li mi totalno prisutni u našim namazima kada je objedamo? Nismo. I onoliko koliko smo prisutni u naših namazima, toliko i imamo od naših namaza, udjela i nagrade. I zato kaže Resulullah s.a.v. šta je to ihsan, perfektno, savršenstvo, potpunost, jer je da obožavaš Allaha dželešanuhu kao da ga vidiš da klanjaš, da postiš, da zeke daje, da se obraćaš ljudima, da se odnosiš svema ljudima, isto kao što bi im se obraćao i kao što bi sve to radio, da imaš mogućnost da gledaš u Allaha. A mogu da zamislim kako bi smo mi se ponašali kada bi smo imali mogućnost da gledamo u Allaha. Ako to ne možeš, onda makar se ponašaj tako, imajući Na, na, na svijesti svoje ili u svijesti ili pri svijesti da ako ti ne možeš da vidiš i da gledaš u Allaha znaj da on te u tebe stalno gleda i motri i da mu ništa nije skriveno i da gleda dakle ono što ti ovaj radiš i pogledajte ove ovolikje reče ova vrijednost ovaj fadl ova blagodat Da Allah Žešanuhu upotpunjava, odnosno nagrađuje svoje robove mnogostruko. 700 puta više neki kaže učenjaci kao što doći i više od 700 puta. To zaslužuje i to postiže onaj ko usavršava i uljepšava svoju vjeru. U svim segmentima dovodi svoje ponašanje i svoj odnos do perfektnosti. I u svom odnosu prema gospodaru, stvoritelju i u svom odnosu prema ljudima, prema svim kategorijama ljudi i prema životinjama i tako dalje. I zato je jako bitno da uvijek treniramo i da uvijek idemo dakle naprijed, da uvijek usavršavamo, da uvijek upotpunjavamo našu, našu vjeru. Zatim onaj ko ulepša svoju vjeru, ko primisla, ja je u nevjerstvu, bio je u kufru tobe Arabi u shirku. Pa onda primi islam i uljepša svoju vjeru kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem da će mu Allah dželle šaneh oprostiti sve prethodne grijehe koje je koje je dakle, činio kao nevjernik oprostiće mu sve prethodne grijehe koje je činio Uh, kao nevjernik, a nagradit ga za sva dobra djela koja je činio i kao keafir, kao nevjernik, kao neznalica van Islama. Allaho, ovo velika blagodat. Prije nego da se neko pokaje, da, da, da uđe u Islam potpunosti, ovo se prije svega odnosi na mušike, borce, keafire, koji su bili totalno van Islama, ali naravno odnosi se i na one koji su bili daleko od vjere Živjeli su u muslimanskoj sredini, ali ništa nisu prakticirali, a tih je zaista mnogo, svugdje u islamskom ummetu. A naravno, činili su dobrih dijela, udjelivali sadaku, održavali rodbinske veze, pomagali ljude i itd. Njima će Allah Žešanohu primiti svata dobra dijela. Jedan od ashaba dolazi i pita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kaže, ja sam kao mušik, kao mnogobožac, kao nevjernik udjeljivao na Božijem putu hiljadu deva koje su totalno, u potpunosti na netovarane, sam udjelio na Božijem putu, slobodio toliko stotina robova. Kaže, hoću li ja imat nagrade za to? Hoću li ja imat nagrade za to kod Allah ženu. Tad nisam izgovarao šehadet La ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. Znaš šta mu kaže Rasulullah ala izda? Dođe će nam taj hadis. Kaže, Aslemte ala ma aslefte minel khayr Ti si, kaže, primio islam zbog tih dobrih djela Ta dobra djela su bila sebe da uđeš u Allahovu dželšanu uvjeru Dovela su te do ove najlepše dereže i najvećeg uspjeha A naravno, bitješ nagrađen za svet to I vidjet primer radi, posmatraj ljude koji žive bez propisa, ali su moralni, pošteni, principijalni. Imaju fine osobine. Samo im što kaže pravi hađija, samo, samo mu fali namaz. I hadž naravno, i, i, i da to ukrasi ovim badetima. Ti ljudi, rijetko, rijetkost, rijetkost je da se desi da oni presele na ahiret, a da, a da, a da ne prihvate islam suštinski, kako treba. Posmatraj ljude oko sebe, pa ćeš vidjeti. A oni i primjera radi, koji su u džahilijetu svako zlo činili. Nisu ostavili grijeha, a da na njegova vrata nisu pokucali. I to Bože Demek poslije primije islam, ali ne ulepšavaju svoj islam. Ne vode računost svojoj vjeri, nego i može on da klanja pet vaktova namaza. Ali grije si su mu i dalje onako, Allah koji ih hvata. Svašta radi. Vidjećeš, vidjećeš da taj ne može da lako da nastigne. Jer opterećuju ga i kočeg oni prethodni grijesi, a nije se ni očistio. On kad bi odlučio totalno da se očisti, da se popravlja, pa ti grijesi koji su činjeni u džahilijetu, oni oni opterećuju oni vuku insana nazad, oni su teški. Nije lahko izbrisati tragove grijeha u srcu i u tijelu i u životu, braćo i sestri. Nije ih lako obrisati i izbrisati. Isto kao što vidite koliki uticaj ima dobro djelo. Ti si primio o čovječe islam zbog ti dobrih djela koje se činio. I zato Resulullah kaže u onom hadisu koje je spomenuli prije nekoliko hefti kada je bio upitan en ahnun u ahadu, en ahadu bima amilna fil jahilije, poćemo li biti kažnjavani za ono što smo radili od grijeha u džahilijetu, prije islama kaže, onaj ko primi islam pa ulepša svoju vjeru, neće biti kažnjen, naprotiv, bit to sve oprošteno, a dobra djela primljena, a onaj ko primi islam pa ne vodi računa da ulepšava svoju vjeru, da je upotpunjava i tako dalje, bit će kažnjen i zbog izbogovo prvog, izbogovo zbog ovog drugog. Ovo je Allahu džellehu velika velika dobrota koju nam je on zaista propisao. Ovo je ne samo Allahova pravda, nego i njegova i njegova dobrota. Zati spominje se ovdje mes ela. Onaj ko učini jedno dobro djelo, jedno dobro djelo. Minimum je da bude nagrađen, da to strogo više. 10 puta više. Klanjaš jedan namaz, računati se kao da 10 klanio deset namaz. Bilo što da uradiš, jedan dan postiš, to ti se računa kao deset dana da si postio. Minimum 10 dana. Minimum deset od struko. Ali ovdje Resuru lah kaže, pa do sedamsto puta više. Pa do sedamsto puta više. Dobro. Imamo ljude koji rade jedno, te is, jedno te isto isto odjelo, ali će biti različito nagrađeni. Svi će minimum ispod 10 niko neće pasti. Međutim neki će 20 puta, od 20 do 100 puta. Će mu se računati to odjelo, neki ima 300, neki ima 400, nekima 500, nekima ima 600, neki ima 700. Na osnovu čega se to računa? Na osnovu čega se to računa? Ima tu puno razloga. Ima tu puno razloga. Jedan od razloga jeste ova iskrenost i prisutnost srca. To su spomenjani. Iskrenost i prisutnost srca. Imaš dvojicu ljudi klanjaju u istom safu, u istoj džamii, isti namaz klanjaju za istim imamom. Razlike između njihovih namaza je kao razlika između nebesa i zemlje. I Zato Rasulullah sallallahu alejhi kaže ljudi klanjaju namaz pa izađu iz džamije Neki od njih imaju pola namaza, pola namaza, neki četvrtinu, neki trećinu, neki šestinu, neki osminu, neki desetinu, neki nemaju ništa. Nemaju obavezu da po, da, da ponove taj namaz, da, obavle, da ga obave ponovo, Ša, sa šarijatske strane je obavljen namaz, skinuli su dug, ali od nagrade nemaju ništa kod alazovana. Na osnovu čega? Na osnovu prisutnosti. I mi sami znamo, nisu nam isti namaz. I ne, nismo uvijek isto prisudni u svom namazu. Dada mi sada zikriš, prema radi, ovaj zikr koji učimo poslije namaza, prvo čest ljudi, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, tebe, prema radi, uči, ne znaš uopšte taj izgovar. Subhanallah. To je propisano samo onako da bi to izbifloja? To se izgovara sa razumijevanjem, sa uživanjem. Subhanallah. Hvala neka je Allah, neka je uzviš, neka je savršan. Pa Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Zamisli kad razmišljaš o tim riječima, koliko će ti biti veća nagleda, pa kažeš, Elhamdulillah, Hvala neka Allah. Pa Allahu akbar kad kažeš. To su riječi koje pune čovjeka, koje mu daju energiju, ali, kada, vi vrlo često ste slušali i čitate, i ovaj, svi mi naravno, da ko prouči taj taj ajet, ko prouči toliko i toliko puta, la ilaha illallah ili subhanallah, i ubi hamdima takvu i takvu nagradu, kaže islam skučajnjaci, da bi ti se dogodilo to što se obećava, moraju se ispuniti dva ovog vjeta. Jedan je da se to iskreno prouči, a drugi je prisutnost srca. Prisutnost srca. Mnogo važna stvar. E to je upotpunjavanje vjere, braće moja. Ja ponekad kad vidim ljude, vrlo često i vi vidite, kad vidite nekog čovjeka, kako je to lijepo. Kako lijepo uči Kur'an. Kako lijepo klanja, primjera radi. Kako lijepo klanja. On ne samo da ima nagrade za sebe, nego on utiče, utiče i, na, i na druge ljude koji ih gledaju. Zatim također ima uh, uticaj za ovu nagradu i mjesto u kojem činiš. I mjesto u kojem činiš. Namaz klanjaš, nije isti taj namaz kod kuće i u džami, u džamatu. Nije isti jema klanjaš u Medini ili ovdje, ili u Mekki, ili negdje drugdje. Nije isto. Znači mjesto ima također jako, jako važan faktor i oticaj. Onda također ima i vrijeme u kojem ga činiš. Vrijeme u kojem ga činiš. Premijeravadi umjesec u Ramazan, um Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alf shahr. Kažu da ješnji Allah Subhanahu taala Lailatul Qadri je bolja od hiljadu mjeseci. Od hiljadu mjeseci. Dakle vrijeme je isto jako bitan. Jako bitan ovaj faktor. Također e uh, pitanje i sam počinilac i sam počinilac onaj koji čini dakle taj uh, taj to djelo i na osnovu toga ko čini to djelo također također dakle postoji postoji ova razlika. I još jedna veoma važna stvar jeste važno je e, važno je također e, gledati na to koliko od tvog dijela ima koristi imaju koristiti drugi ljudi ili stvorenja. Nije isto kada učiniš neko djelo primjera radi za sebe korist od toga imaš samo ti i kada učiniš neko dijelo od koga imaju šta, koristi na stotini na hiljade na mili, milioni, milioni dakle ovaj ljudi i stvorenja imaju koristi od onoga što ti čini. Zamisli samo knjiga imama Bukhari rahimahullahu ta. Zamisli samo knjigu imama Buhari. zamisli e to je ovo dijelo od kojeg imaju koristi mnogo. Dakle ljudi. Zato su, primjera, radi. Zato su primjera radi ludi, vjernici, muslimani, prije nas. Naravno ima ih sada uvijek, hvala Bogu, inša Allah, smo ste svi vi od njih. Ali čovjek uvijek i treba da ima strategiju, treba da ima strategiju kako da što više zaradi dobrih dijela. E, oni su bili pronicljivi, pa primjera radi, zamisli ove ljude koji su ovdje. Uh, donijeli islam. Zanimljivi ashabi Rasulullah s.a.s. koji su žrtvovali, koji se žrtvovali. Ovaj u početnom uh vaktu i u početnom ovaj tom uh, periodu, oni koji su u pa napravili džamije, pa ljudi klanjaju u tim džamijama, ya Rabbi. Koja je to nagrada, koja je to nagrada kod gospodara svih svjetova, zaista to nema, nema dakle, ovaj, e, granica kojima se to može ograničiti. Zamisli, još jedna veoma važna stvar. Jeste da e, nije ovo ograničeno 700 puta. Postoje dokazi koji ukazuju da, da se ne ograničava na 700 puta nagrada za jedno dobro djelo nego da se to ovaj može može prevazići i preskočiti ova granica. Dokaz, dokaz nam je e, govoru Zisha golavu kojem on kaže wallahu yuzaifu limen yasha. Kada spomeno 700 ovaj one koji udjeljuju na božjem putu njihovo primjere kao sedam zrna iz kojeg ovaj nikne po jedan klas u svakom klasu u stotinu također novi, novi zrna i novih plodova a, i to je 700 puta nakon toga kaže a Allah kome hoće još više dade de i udvostruči subhanallah i preko toga a postoje i hadisi Rasulullah Muhameda sallallahu alejhi ve koji kažu u kojima se kaže Do 700 puta više i nakon toga koliko Allah bude htio. Kome, kome? Koliko Allah, subhanahu wa ta ta'ala, bude htio. A prenosi se od Imrana ibnje Husayna ibnje Bihatim, bileži da je Rasulullah s.a.v. rekao, pazite ovo, kaže, ko u dijeli na Božijem putu, ko dade i metak da se vodni borba na Allahovom putu, se pomaže istine i tako dalje, pa onda sjedne u svojoj kući ostane u svojoj kući, kaže za svaki dirhem, svaki za svaki zlatnik za svaki zlatnik čemu se računati 700 700 dirhema iz zlatka ovo je 700 dirhema, dakle ovaj, za svaki dirhem a kaže, ko se bude borio lično na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu, kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam kaže, imaće za svaki dirhem sedamsto hilada puta će mu se pisati ta dobro sedamsto puta pa on da pročio ayete u kojima kažu zvišanje Allah, Rasulullah pročio Wallahu yudha'ifu limen ješe Allah daje kome hoće koliko hoće o An Jalla Jalla Jalla Jalla A u hadisu od Ebu Hureyre bilo imam Ahmed r.a. stojide Rasulullah sallallahu sallam rekao kaže da Allah džalalšanu za jedno dobro uh, dijelo uh, nagrađuje uh, dakle do dva miliona puta neke svoje dakle ovaj robove zatim je uh, uh, proučio jedan od ajeta Rasulullah Muhammed sallallahu alejhi koji govore o tome koji govore o tome o tome dakle uh, o tom o tom znači. Vidite, Allahu žišanohu dobrote, Allaho žišanohu milost, ona je zaista neograničena i zato mi samo treba da vodimo računa o onome što se nalazi u našem srcu, u prisutnosti našeg srca, našim namjerama, da uvijek tu vodimo borbu, da uvijek usavršavamo i uputpunjavamo našu vjeru. Allaho žišanohu dobrote je zaista, zaista, dakle, neograničena. Allaho žišanohu dobrota uopće nije, nije, dakle, ovaj, ograničena. Zatim, što se tiče ovaj, loših, loših dijela, također, ovdje u ovom hadisu se spominje da će za svako loše dijelo čovjek imati upisano jedno loše dijelo. Pazite, naša dola je da, nas Allah, da se Allah prema nama ne odnosi po svojoj pravdi, nego po svojoj dobroti. Jer njegova pravda zahtijeva da za dobro djelo imaš jedno dobro djelo, a za loše djelo imaš jedno loše djelo. Međutim, Allah ne postupa prema nama shodno pravdi svojoj, nego shodno čemu? Svojoj dobroti. Za dobro djelo od 10 do 700 i do... bezbroj puta više ti upisuje. A za loše djelo samo jedno. Samo jedno. I zato je u hadisu došlo, došlo nakon, nakon uh, u ovom kontekstu kod ima muslima verze, kod ima muslima keže i uh, Allahovu milost može izgubiti i pored Allaha i njegove dobrote može propasti samo prava propalica i pravi gubitnik i pravi nesratnik koji ove sve... Uh, vrijednosti izostavi i potisne i ne iskoristi on je zaista pravi pravi dakle ovaj pohavac međutim ovdje islamski učenjaci ovaj postavljaju pitanje da li je da li može da se e, ovaj e, za, da li je uvijek grijeh kojeg čovjek učini e, isti da li, se, da li su posljedice iste da li se udvostručava kazna također za, za grijeh, kao što se udvostrušava nagrada. nagrada, u zavisnosti od faktora, od različitih faktora, sličnih faktora, koje su malo prije svojene kada je pitan dobro djelo, također i loše djelo nema uvijek isti efekt. Pa tako, primjer, rad jedan od faktora, jeste, jeste vrijeme u koje to činiš. Nije isto učiniti grijeh, u svetih mjesecima i van svetih mjeseci. Van svetih mjeseci. Nije isti grijeh koji se učini, primjera radi u Ramazanu i van Ramazana. U, dakle, beričetnom, u barek, i tako dalje. Dakle, također, vrijeme igra veoma, veoma važnu ulogu. Zatim, također, i mjesto. Nije isto mjesto učiniti, nije isto učiniti grijeh u džami i van džamije. Kada vidite nekoga da duhani, prema da pije alkohol negdje van džamije, u kafani, ff, bude vam odvratno, bude vam pre, ovaj, prezirete, to taj, ali zamislite da neko uzme da duhani u sred džami da pije alkohol. Šta bi mu radili? I isti ljudi koji gole, ha, bilo bi, bilo bi še stokko za njega. A ovaj, nije to isto. Znači, mjesto i ili radi radiju haramu poslanika Muhameda sallallahu alejhi ili u granicama Mekke zato uzvišna Allahov kaže: "Wa man yuridu fihi bil hadd man Onaj ko bude želio u haramu, to jeste u Mekki, ilhad, nevjerstvo, skretanje s pravog puta, učinićemo da okusi bolnu patnju. Kaznićemo ga bolnom patnjom kaže dželalussalam. Zato su se ashabi i tabi'ini, dobre generacije, bojali da stanuju u granicama Harema Mekkanskog, to su vam spominjali, nekoliko nekoliko puta. Jedan od tih je Ibni Abbas, Radijallahu ta'ala, Abdullah Ibni Amr Ibni As, također Omer Ibni Abdulaziz je, uh, je ovaj, uh, uh, na isti način postupao, također Abdullah Ibni Amr Ibni As je govorio, kaže, grije u granicama Mekke je mnogo veći, A Omer je govorio da napravim 70 grijeha van Meke, dražem je nego jedan grijeh u granicama Meke. I ovi bi, e, ovi bi ljudi, kaže, ustanovali, e, govorio sam vam to, na samoj granici, kad treba da spava i da ovako neka opuštena varijanta atmosfera, onda on izađe od iz granica Mekke. Boji se, jer niko nije grijeha i propust. A kaže, kad će da klanja, da zikre i da uči, on da malo preskorči. Olaj, da bi imao da bi imao veću veću dakle ovaj nagradu. Također jedna veoma važna stvar. Kada, e, kada je primjera radi puno faktora ili kada je ambijent u kojem živiš ne ne podstiče te na grije, nego te naprotiv podstiče ambijent i okruženje na činjenje dobrih dijela i, i neko nesretnik u tom pozitivnom ambijentu nađe pa učini grijeha aaa, njegova, njegova je kazna mnogo veća i taj grijeh je mnogo veći kod Allaha subhanahu wa ta ta'ala dakle imaš lijepo društvu, fina porodica ambijent, društvo, džamat, lije i tako dalje ne vidi škoro nego, nego čovjek mora doloži napol da dođe do, do, do nekog grija i tako dalje dakle taj taj Će, e, taj će imati veće konsekvence i veće posljedice, dakle, kod odrišnog Allaha subhanatelja za taj grijez. Zato u hadisu stoji, u hadisu stoji, kaže da troj, sa trojicom Allah-šanom neće razgovarati na sudnji, da niti, niti će ih pogledati. Ko su oni? Kaže, starac pokvaranjak, star čovjek pokvaran, nemoralan. Star čovjek, dakle, grijeh je grije, nemoral je. Grijeh kako da kuršeni, kamatka, starka, tako dalje. Međutim, mnogo je več igre kada to starac učini. Jer je i pored toga što je što je ovaj što je oslabio, što nemate snage, što nema tih poriva kao što ima mlad čovjek, a uložio je napor pa je pa je pa je ovaj uprljao i svoj tuđobrazlo, ja. Zato je to gospodaros i mnogo mnogo prezreno. I biće ponižen, i biće, dakle šta, ovaj ponižen. I mnogo ima primjera radi kako je ružno kada stari ljudi vulgarno se državaju primjera mat. To je ružno pogodba učini, ali posebno starci, koji se osjeća, očekuje mudrost. Mudrost očekuje savjet. Ovaj usmirenje z omladinom, oni glume to, bože neku neku ovaj e, neku snagu i, i i mladinu pa, pa se izražavaju vulgarno i tako dalje da ne govorim ovaj odjelima. Dakle to je nešto što je zaista neprihvatljivo. Zatim također vladar koji laže, vladar a laže. Vladar nema potrebe da laže. Ima vlast, ima moć i tako dalje. A vladar još laže. to je Allah subhanahu wa taala I također oholi si robah. Oholost je grijeh od svakog. Neprihvatljiva je. Neprihvatljiva je e, ta, ta greška od bilo koga. Međutim, čovjek koji ima nešto, ima i metka, ima moć, ima vlast, tako dalje, pa šeitan ga mnogo lakše ima nekakvih razloga, mada tu nema u suštinski razlog, ali čovjek može da se uz oholi. Međutim, čovjek po, nema ništa zalijepljen za zemlju, što kaže o rapi, za, za ovaj... E, za siromaha i još se oholi. I još se oholi, to je Allah subhanahu wa zaista, zaista ovaj e, prezrano. Također e, može da bude ovaj grije uvećan s strani i kategoriji kojoj si učinio učinio dakle ovaj nepravdu. Primjer radi ukrasti, to je zabranjeno. To je ovaj e, zabranjeno krasti, krađa je zabranjena, dakle od bilo koga neprihvatljiva, neprihvatljiva. E, ali kada čovjek ukrade nekog bogatog čovjeka, nije isto kao kada ukrade ukrade je tima, kao kada ukrade je Naravno grijeh je svakako, jedno i drugo ne dozvoljeno, nikome ne opravdava da se krađe, da se da, da, da se bogati ljudi, ne, ali kada čovjek ukrade jetima, Je rozviše Allah S.W.T.A. kaže Inne alledhine iakulne mu'ale je tamah volmen innama iakulne fii butoni im nara. Oni koji jedu i metke, siročadi, oni u svoje stomake, u stvari, trpaju vatru. I oni će biti prženi u žahannem uskoj Kažu da je, spominje šeheh Nasir il Umar, hrvila Allah Uta'ala na svom darsu, priču veoma zanimljivo, kada su se ludi ranije bavili, medicinom, ali ne na ovaj način kako se to danas čini jer je danas mnogo, mnogo medicina uznapredovala, ali i tada su ljudi postojeni, imali su određena znanja, iskustva itd. i kaže procijenilo se na osnovu znanja, stepena znanja kojeg su imali tada da je rana određenog ranjenika ili bolesnika, da bi se izliječila, bilo je potrebno da, da se na nju usmjeri da se puha nekim toplim, toplim ovaj vazduhom. Da neko puhne u nju toplim i vazduhom i tako dalje. I onda, su, onda je ovaj rekao, kaže, neka dovedite onoga ko jede ovaj, i metak siročad i neka mu on puhne u tu ranu. Zašto? Kaže, jer je u njegovom stomaku džehrenamska vata. U njegovom stomaku je džehennemska vatra, neka mu on puhne u tu ranu. Zatim također nije isto uh, ishodno počinjoc i počinjoc se razlikuju. Sve je grije, sve je propus, međutim nije isto kada neki obišnji vjernik, obišnji čovjek učini grijeh kada neko koji ima znanja mnogo više, koji ima ovaj, da, da, da unčni grije, to je vezat. Što više ima znanja, već je odgovornost kod Allah Suhanom. Zato Allah Šanohu kaže Ja nisa <esataki> <us> an-nabiy <applicate> lastu annaka ahadun min an-nisa' allati taqaitunna. O, žene prorokov, niste vi ko bilo koje druge žene. Ako budete dobročinite i udvaflaha, kaže džezelallahu subhanahu wa ta'ala, obećava nagradu veliku ako ako budete dobročinite jerke. A s druge strane kaže ako dođe sa od vas i ko učini od vas nešto što je neispravno, nemoralno i teško i Odvratno kaže, ona će biti duplo kažnjena. Ta je vjerojesnik žena. I nije isto kada hađija, neki ko nije hađija, hođa, i ko nije hođa, i avin, i ko avin. I zato se, zato ljudi, primjer, radi onima koji idu u džami, onih koji se posvetili, njima ne mogu ništa da oproste. On sebi dozvoljava i da griješi, i tako dalje, mada to nema opravdanja. Međutim, on hoće da oni koji su u džami da budu perfektni. Kad ga vide, da kaže, a maša Allah, hači, ta Allah nagradi, ti si uzor, ja kad te vidim, ti me posetiš na Allah, tebi ne dozvoljavaju da griješiš. A on sebi ovaj, dozvoljava, dozvoljava sve, ali e, iako to sa jedne strane nije u redu, a s druge strane, zaista oni koji se drzno predstavljaju istane muslimane, evo drži, održi majstore do kraja i budi onako kako zaista treba, treba da bude pravi, pravi musliman. Molim Allahu shalla ono da nas smili da nas učini od onih koji usavršavaju i potpunjavaju svoju, svoju vjeru svakog momenta, svakog trenutka, svakodnevno da nas Allahu shalla uh, dočeka na sudnjem danu sa riječima al-jaza'u 'ala li ihsani lil ihsan", a nagrada za dobročinstvo i za perfektnost je zaista dobročinstvo i perfektnost i da nas nastrani nastani u najlepšem uh, mjestu u dženetu amin ya rabbana lkelamulhamdulillahi wasallallahu ala rasulih Oh mm -hmm.